Час лише обертає рани марлею у стопластів, а коли марлю під настрій відповідний починаєш розмотувати, вони болять нестерпніше, ніж рани свіжі. Ярослав підняв очі, побачив у дзеркальці здивоване обличчя Бермута і різко обірвав себе. Що це він так рознюнявся знову? Він вдатливий, везучий, щасливчик долі, Колись про хіг казали, що їм сам чорт колиску гойдає. Навіщо ця драма? Маленькі трагедії Ярослава Петруні зіграні ним самим. Йому ж і справді такий таланить. Вже чимало літ порівняно молодий, талановитий, енергійний, перспективний, який там ще. Він переконав цьому інших. Лишилося повірити ще й самому. Дуже комунікабельний, веселий. Простий, дотепний, товариський, легкий у спілкуванні. Але це те ж саме, що й комунікабельний, легкий у житті. Але негативний відтінок, модуляції слів, балансування на грані слів. Хіба у слів є грані? Слова круглі? Він полюбляє жартувати. Працює письменником, перевиконує плани, одержує щоквартальні премії, за кількість. А відділу контролю за якістю Не передбачено штатним розкладом Відділ контролю за якістю в тобі самім Відділ контролю за якістю твоя совість Розбухання штатів, скорочення штатів Скоротити відділ контролю за якістю Власну совість Ярослав весело і безтурботно розсміявся Між у цих тополях на бульварі вони були тоді, як гілочки, я в глибокій задумі вирішував, як заробити собі на випускні штани. Працювати кілька ночей помічником асенізатора біля насосів. Каналізацію у мрині ще не було. Вивозили золото полів, як ми писали в Терехівській газетці, бочками. Чи сотворити вірша, надрукувати в районці, одержати гонора. Я вибрав літературу. Але тоді я ще не знав, що в літературі є ви, Івана Івановичу. У літературі ви, Херославе. Ще трішки, і я повірю. А я все життя біля літератури. Я ніхто, хоч усе життя мріяв, але й маленька роль у великій виставі почесна. Скромність, прекрасна риса. Шкода тільки, що вона проявилася у вас так пізно, в пенсійному віці. Даруйте, я сьогодні знервований, злий. І час від часу виходжу з ролі благодушного, впевненого в собі літературного щасливчика. Але, здається, мій парад не відбувся. Біля школи нас ніхто не чекає. Не хвилюйтеся. Організаційний талант Бермута ще ніхто не піддавав сумнівів на відміну від літературного. Ярослав... Руки в кишенях шкіряного плаща італійського. Ступав через дві сходинки на третю, піднімаючись по сходах, якими піднімався і збігав скільки тисяч разів. Хто підрахує? Бермут сапів десь унизу. З пам'яті зітерлася, де учительська, де кабінет директора, а ноги пам'ятали. Взутів бурки зклеєними з червоної автомобільної гуми чунями. Дівчата по кутках підхикували. Син директора театру брав його за ліготь двома пальцями і відводив убік. Послухай, друже, ти мусиш більше дбати про свій зовнішній вигляд, бо наш клас зразковий. Я існую у двох світах. гукнув униз на сходовий майданчик де віддихувався перед штурмом останнього півповерху Іван Іванович. Зверху у своїх широчезних, як море штанів, на широкому пенькуватому тілі той видавався ще карикатурнішим. Мене в порох розтирають часові жорна. Біля дверей директорового кабінету, наче почесна варта, стояло двоє дівчаток у випросуваних шкільних формах. За письмового столу на зустріч Петруні Підвелася старенька жінка у світлому пареку під колір пергаментного обличчя. Мабуть, ви і будете письменник, якого ми чекаємо. Ваше міроприємство у нас позапланове.